Dumnezeu are ceva tare în seara asta. Pinge-l așa mai puțin, mai tare, da? Scutor-l puțin. Dacă, dacă doarme, uh, fluiră-i în ureche, da? În seara asta Dumnezeu vrea să ne vorbească. Ce fain, încă deja în timpul laudii și chinării Dumnezeu au vorbit așa de fain și e extraordinar să fi la biserică. Poți să mergi în alte locuri, dar... Mersi, E super. Uh, ia e stat de fine să fi în biserică experimentând prezența lui Dumnezeu. Um. Wow. Abia aștept să vedem ce se va întâmpla în continuare. Sunteți gata? Voi sunteți gata? Mm. Nu știu Uh, deci așa să vă gândiți că modul în care voi răspundeți mie va fi modul în care mă veți motiva să predic mai bine. Deci, sunteți voi gata? Come on. Hai să vedem partea asta. Voi sunteți gata? Hm. Mm. Partea asta cred că puteți face puțin mai bine și vă încăziți vocile, puteți să faceți semi-vocalize. Haha! Văsă e semi-vocalize. Um, și se gata încă o dată Ultima oară, 2, 3 și... Ah, așa, așa mă, Deja mă simt mai bine Bun, și partea asta încă ultima oară Come on! Ah! Deja mă simt mult, mult mai bine și pregătit Uf, Mai împinge l -o -l -o, că pe vicinul tău și spune -i... Wow! Bun, și aș să uh, De deschidem, aveți Biblie la voi Bibliile, cuvântul Lui Dumnezeu, cea mai tare carte, cea mai vândută carte din istoria lumii, creației, cuvântul Lui Dumnezeu. Hai să întoarcem la Iosua 14. Iosua 14. A fost uh, Mircău și am văzut filmul Inception. Câți dintre voi ați văzut? Foarte, foarte fain film. Uh, foarte inteligent. Îmi plac uh, filme care te provoacă să gândești. Iosua 14 de la 12 la 14 Dăm mi dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea, căci ai auzit atunci că acolo sunt anachimii și că sunt cetăți mari și întărite. Domnul va fi poate cu mine și voi izgoni cum a spus Domnul. Iosua a binecuvântat pe Caleb fiului Iefune și i-a dat ca moștenire Hebronul. Cum a Aș vrea să la numeri 13. Asta a fost acum rezultatul final, efectul. Și acum hai să vedem ce s-a întâmplat până când Caleb a primit Hebronul în stăpânire. Numeri, capitolul 13, vesetul 27. Iată ce au istorisit lui Moise. Ne-am dus în țara în care... Uh, Ni ai trimis, cu adevărat este o țară în care curge lapte și miere și iată-i roadele. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic, cetățile sunt tărite și foarte mari. Bă, încă am văzut acolo și pe fiul Ianac. Amaliciții locuiesc Ținutul de la Miază zi, Ebusiții și am Amoriții locuiesc Muntele și Caniții și Tiții locuiesc lângă Mare și de-a lungul Iordanului. Caleb a potolit poporul care cărtea împotriva lui Moise, el a zis, haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Dar bărbații care fuseseră împreună cu el au zis, nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tară decât noi. Și înainte, și au înnegrit înaintea copiilor Israel, țara pe care o iscodiseră, ei au zis, țara pe care au o străbătut-o, ca să o iscodim, este țara care mănâncă pe lucritorul ei, toți aceia pe care i-au văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi a mai văzut în ea pe uriași, pe copiului Anac, care se trag din neamul uriașilor, înaintea noastră și, și față de ei, parcă suntem niște lăcuste. Și întoarcem la numeri 32. Vă trec, așa, vă fac să faceți exerciții. Numer 32. 5 la 7. Apoi a adăugat, deci au ajuns, au intrat în țara promisă și aici, uh, Gad și Ruben o zis, bă, noi nu mai mergem înainte, ne... mai bine stăm aici, e mai ok aici. Apoi a adăugat, dacă încăpăta trecere înaintea tea, să se dea țara aceasta în stăpânirea robilor tăi și să nu ne treci peste Iordan. Moise a răspuns fiilor lui Gat și fiilor Ruben, frații voștri să meargă oare la război și voi să rămâneți aici? Pentru ce voiți să muiți? să muiați inima copilor izraești și să face să nu treacă în țara pe care le-o dă Domnul? Și ultimul verset, vă dați seama... Multe vesete în această seară. Matei 5 cu 14, ăsta este ultimul. 5 cu 14. Și zice în felul următor. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte. Nu poate să rămână ascunsă. Voi sunteți lumina lumii. În această seară vreau să vă robesc din, de, de, despre subiectul Cucerind muntele tău cucerind muntele tău. Spunei uh, vecinului tău o săm cuceresc muntele. Na, o săm cuceresc muntele meu. Haide să ne rugăm. Tată, în această seară zmulțumim pentru prezența ta care a revărsat-o peste timpul de laudă și chinare. Tatăl, tu ești Dumnezeu bun, meriți toată slava, toată onoarea și noi ca și copii ai tăi în această seară nu vrem să fim doar ascultători ai cuvântului, ci și împlinitori ai cuvântului. Și tot ceea ce tu vrei să ne comunici, Tatăl, în această seară folosește de Tatăl, de mintea mea, de vocea mea, de abilitățile mele să comunic cât mai coerent, cât mai clar mesajul pe care tu mi l-ai pus pe inimă. Îți mulțumesc, Tate, și noi te iubim pe tine. Amin. Câți dintre voi iubiți pe Hristos? Tot citind acum despre această scenă din, cu Caleb, cum a cucerit el Hebronul, muntele acesta extrem de greu de cucerit, mă aduc aminte când am fost cu tineretul la Șuncuiuși, de 1 mai, noi când eram un grup așa mai restrâns, Uh, mergeam la șuncuiuș de 1 mai și ne simțeam bine mergeam, jucam volei, făceam uh, grătar, mici, cum să zic uh, asta fiind acum azi probabil să vedem 5 ani, cam așa ceva când am fost uh, eram uh, călin atunci avea o altă freză tot timpul când chiar m-am uitat la niște poze când uh, uh, când am fost acolo parcă toți eram parcă extraterești, nu știu Eu aveam freza în mijloc pe două cărări, aveam ochelari din aia cum are Harry Potter, știi, din aia perfect, rotunzi. Uh, cum să zic, uh, Ted era blond, tot așa cu cărare pe mijloc, șuvițe, șuvițat. Uh, Ligia, da, Ligia era altcumva, așa cu cădițe, da. Uh, eram diferiți atunci, dar uh, era fain că eram puțini și am mers acolo, am găsit uh, o oază a noastră în Șucuiuși, uh, Trecem un munte înalt, coborăm și este un podiș, adică o câmpie așa, o oază noastră, unde era loc de fotbal, volei, grătar și era și uh, Crișul care trecea uh, pe acolo. Și era foarte fain, puteam să ne bălăcim, puteam să ne jucăm, era super. Și ții minte că în timpul zilei, cum era extrem de cald, deci, nu, nu știu cum, parcă atunci bătea soarele mai tare și cum ieși la munte, simți soarele mai, parcă te prăjește. Um, am jucat fotbal am jucat uh, volei um, și dintr-o dată ne face sete ne, ne se face sete tot vorbim de apă, Ligea eram complet dezidratați, toți și era o problemă, nu mai aveam apă ce facem, ce facem nu este apă tot ne gândeam în momentul acela um, muream, de ce din, fiect timp? erau mai mulți băieți eu, Faustin, Bogdi era mulți care muream de sete să erosi toată, toți o băută apa și nu a rămas ultimii și nu i-a rămas, rămas fără apă. Muream acolo și noi aveam o decizie de luat. Puteam să, uh, uh, puteam să mergem, să trecem muntele și era acolo sus, uh, după ce tregeam muntele și un râu era un izvor în care puteam să ne umplem bidoanele, să bem apă dar am zis, măi, era rupt, să zic nu mai merg până acolo, ne dezid și mai tare. Așa că am zis Ce facem? Ne-au la râu, m-am râu conține apă. Nu, mă gândeam, mă, nu poate fi rău apa, nu, tot, oricum toată oradea e alimentată de râu Crișul, deci trebuie să fie bună apa din Criș. Și ne-a venit ideea, mai să bem din Criș. Și luăm floacoane și umple, umplem floacoanele din apă din Criș, ne uităm la el, fluturau tot felul de bazaconii pe acolo. Apa nu era transparentă, era parcă era ceai zici, cu, cum se zice cu, cu pulpă da. și era, era pulpă din aia interesantă, acolo culoarea gri, ne uitam ne uitam la apă zic, ne uitam la criș ne uitam la muntele care trebuie să urcăm ca să luăm apa acolo izvorul acela și hai să bem și noi dăm acolo frate vreo 3-4 litri toți am băut cap nebunii din apa aia. Tot am încercat noi, între timp noi tot am scos, am că să vedem dacă cum va prinde cea apă mai transparentă, dar nu nicicum, toată a fost așa cu pulpă și simțeai, știi, așa când beai, că te, te lovește ceva așa în gât. era așa cărnoasă. Ce s-a întâmplat? Tot ok, zic, uai, bine, ne-am ne băut apă, setia ne-a trecut, superb, până când două ore au trecut, după două ore s-o au început să... tot felul de sunete neasta ciudate în stomac. Se, ce se întâmplă? <gântră> La... Și dintr-o dată... neasta... vuietă, nu știam ce... Și pe-aia m-a dat seama că uh, are loc uh, o explozie. Implozii, nu știi ce aveut acolo, explozii, implozii, toate sunau în toate felurile. Și trebuia neaparat, neaparat să mergem undeva că nu mai era posibilitate de a ține acel ceva înăuntru nostru. Um, um, nu mi s-a întâmplat numai mie, ci mi s-a întâmplat la toți băieții care am băut din criș, așa că dacă vă gândiți vreodată, bai să bem din criș, nu e cea mai bună idee. Um, și problema e că, că dacă s-a terminat, a fost doar o dată, dar am mers acasă și toată ziua am petrecut-o în baie, citind cărți, reviste. A fost uh, moment așa de meditație toată ziua. <l> la fel, eu, Bogd, Faustin, toți care au uh, băut din criș, toți au avut aceeași experiență. Um, dar vorbind despre acel munte, nu ne-a fost, ne fost lene, mie, la tuturor băieții, ne-a fost lene să urcăm muntele la care aveam în față și, bă, frate, să mergem să luăm apă din izvor, să bem apa din izvor. Uh, și în, în același fel că mă gândeam la această scenă despre, uh, vorbim despre Caleb um, Caleb a reușit să-și cucerească muntele care Dumnezeu i-a promis și l-a dat dar înainte ca noi am citit de, de ce am început cu uh, partea finală că mi se pare mai interesant și anumite filme, știi, tot timpul începutul după aia afli de fapt istoria și așa mai șmeche um, la începutul istoriei cum a Caleb și-a câștigat uh, cum și-a cucerit muntele, Am fost faptul că poporul Israel a ajuns în fața uh, ținutului Canaan, și urma să intre în țară. Moise îi trimite uh, 12 iscoade care îl includea pe Caleb și pe Iosua și trimite zi, mergeți, iscoadiți sara, analizați-o uh, și identificați toate cetățile care noi trebuie să le cucerim. Astfel, știind care sunt cetățile acelea, noi vom cucerii țara. Merg ăștia acolo, văd acolo struguri, frate, cât un om, un bob, cât un cap de om. Vă dați seama, cum ar fi să avem struguri așa cât o, o lebeniță? Deci de acum, cu, cu din alea de bucătară, îmi tăia o felie, am, lua, am folosit sâmburii ca minge de fotbal. Cum se zic, era, mă gândesc că era tare, curgea mierea, nu știu, nu știu, fauna ca era acolo e ceva incredibil și trec pe acolo și văd uau wow, ce tare țara asta, de după a văd toate cetățile, oameni cât Ghiță Mureșan, toți erau de fapt copiii Ghiță Mureșan erau de fapt cât mine, uh, ei uh, părinții, cine știe două, trei etaje uh, giganți, dar și este se uitau, de zis să mă, zic, vă, părăm ca niște lăcuste vă dați ziua cât de mari puteau fi Probabil că venea ce știi cum și vorbeau, înțelegi niște monștri, monștri, da? Nu-și aveți tot timpul uh, vise din aștia. Uh, nu, nu, nu știu, poate tot timpul uh, aveam când era mic. Problema asta că, bă, ți-ar putea să cresc prea mult. Și aveam vise din aștia că îmi creștea piciorul numărul 78. Și numai când mergeam să trec un colț, ajungea picioarele și după aia ajungeam eu, știi? Nu știu de ce. aveam uh, vise din aștia, ori crește capul odată aveam, nu știu de ce fobia asta crește capul mare, mare și aveam mămâini mici și aveam, cum să zic fobia asta că mă mâncă spatele și mai puteam, știi? Să ajung, să ajung la la spate, să mă scarpin Nu, no, în fine, ei sunt acolo sunt țara asta și, cum să zic, văd pe giganți, giganții ăștia uu, um, și văd cetățile alea întărite, văd mm, Vine apoi cei zece, toți zic, M suntem ca niște lăcuste, mă, suntem pitici, suntem chici-bobo. Uh, nu putem, ce putem noi face, nici vorbă să cucerim țara. Caleb imediat o zis, cum adică, mă? Când Dumnezeu e de partea noastră, noi nu putem cuceri țara aceasta? Nu putem cuceri munții acestea, cetățile acestea întărite uh, uh, cetățile acestea întărite când Dumnezeu e cu noi? Și-o lua cuvântul și și Iosua iară de aceeași părere, hai să cucerim țara aceasta. Erau gata, pentru că Dumnezeu ne va da biruință. Um, ce s-a întâmplat din cauza celor zece? Până la urmă trebuia să mai să în pustie încă vreo 40 de ani. veste destul de prostă. că 40 de ani. A, zice Dumnezeu, da, pentru că asta ia fugiți și face ture prin pustie. 40 de ani. Um, și asta s-a întâmplat. Dar... Subiectul din această seară, care eu cred că poate să-ți revoluționeze viața ta, modul în care gândești obiectivul tău în viață, scopul tău în viață, să înțelegi clar. Pentru că dacă tu înțelegi în această seară acest mesaj, cucerind muntele tău, tu vei atinge scopul lui Dumnezeu pentru viața ta. Vei împlini ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci. Noi, ca și biserica, ca și tineret, am primit această misiune din partea Lui Dumnezeu de a cuceri, de a pune în stăpânire țara României, națiunea română. Și este această ungere peste, peste biserica noastră de a face această extraordinară misiune. Și eu cred că Dumnezeu vrea să ne folosească pe absolut fiecare dintre noi. Și are o chemare specială cu fiecare, mai mult decât asta, are un munte pe care fiecare dintre noi trebuie să-l cucerim. Și dacă fiecare dintre noi vom cuceri muntele care, la care am fost chemat să-l cucerim, vom cuceri națiunea română. Caleb a fost omul care a văzut biruința s-a uitat la moștrii aia s-a uitat la strugării care îi mâncau îți dai seama cum mâncau ei strugări. dacă erau struguri mari înseamnă că aveau și o gură din aia de a înghiți un, strug... un bob de, de strugure îți dai seama tot imaginez tot timp așa imagineam cum poate să mănânce dacă cât un lebeniță bun um, au văzut asta dar au crezut că Dumnezeu poate Dumnezeu poate chi va da Biruința și într adevăr au avut Biruința și au câștigat. Hebron. Hebron era mai... erau chimai erau uriași uriașilor. acolo. Erau, cum să spun când o familie de uri era uriași, ură, se construesc au copii și mai uriași. No, ăste erau uh, uriași din uh, Hebron. Dar revenind la ceea ce au făcut Caleb, Josua și cele 10 scoade. Ei au mers în țară. Și îi s-au uitat la țara respectivă și-au analizat toată țara și-au văzut, dom'le, aici sunt șapte munți pe care noi dacă îi cucerim și dacă îi cucerim citățile noi cucerim întreaga națiune întreg ținutul canal. Și uh, tot mă gândeam să mă gândesc care, care sunt munții aceștia în Societate în, Pentru națiunea noastră, na, națiunea română. Și le-am identificat și o să vă spun și cum. În anul 1975, încă nu, în anul 1975, Bill Bright, care este președintele Campus Crusade for Christ, și Lauren Cunningham, Youth with a Mission, poate ați auzit de aceste organizații. În 1975, în aceeași zi, Dumnezeu i-a vorbit, vorbit în mod clar, concis, am ăla, în, în, ace, în aceeași zi, dar în momente diferite din zi. Și ei se întâlnesc pentru o cine care aveau o familie celor două împreună și uh, în momentul în care uh, Bill Bright zice Mă vreau să zic ce Dumnezeu uh, mi-a vorbit, Lauren Cunningham își scoate și el hârtia să-i spune ceea ce Dumnezeu a vorbit lui. Și se uită amândouă la hârtii și el spunându-i ce Dumnezeu a vorbit era incredibil, i-a vorbit exact acelea, aceleași lucru. De fapt era o listă cu toți muții care ei trebuia să îi cucerească pentru ca să cucerească întreaga națiunea Americii. Dar era o listă pentru toate națiunile. Mai au trecut o săptămână și se uita la televizor și dintr-o dată îl vede pe un tip, Francis Shaffer, care era un mare evanghelist în anii uh, 70, era profet, scriitor, filozof. Și și el a primit exact aceeași revelație. Dumnezeu i-a revelat munții, exact așa cum i-au rătat poporului Israel, toți muții care urmau să fie, trebuiau să fie cuceriți pentru ca ei să pună în stăpânire țara, Dumnezeu a arătat munții din națiunea, din națiunea lor pe care trebuia să-i cucerească. Și iată lista acestor munți, acestor sfere de influență. Poți să pui David? Poți să dai luminele mai jos ca, să, ca să, um, să se vadă mai bine? Sunt șapte munți care există în națiunea Română și pe care noi trebuie să-i cucerim. Și o să prezint fiecare, e vorba de arte, divertizment și sport. Aici, aici intră filmele, starurile de la Hollywood, muzica, formațiile, starurile rock, pictorii, designerii. Aici intră acest munte, artelor, divertizment, sport. Asta e un munte în sine. Al doilea munte este muntele economic. Tot felul de afaceri, comerț, comerț cu adeamănuntul, servicii stomatologice, doctori, aritecți, restaurante, import-export, orice tip de afacere care să producă bani. Muntele economic. După avem muntele învățământului. Aici avem profesori în sistemul primar, secundar, liceal, universitar, inspector. Și după care avem numărul patru, familia. Un alt munte care... Trebuie să cucerim. Familia, respectul față de părinți. Se va decide dacă generații viitoare vor moșteni blestem sau binecuvântare. Creșterea copiilor cu frică de Dumnezeu. Relația dintre soț-soție. Numărul cinci îs instituțiile statului. Aici intră președinția, guvernul, miniștrii, senatul, camera deputaților, justiția, prefectura, primăria... Partidele politice, polițiștii, jandarmeria, instituțiile statului. Este muntele, un alt munte. După a mergem pe numărul 6, media. Presa scrisă, audiovizual, radio, emisiuni la radio, telev televiziune, jurnalism, știri de la televizor, internetul, orice instrumente care se transmite mesaje, conținut de emițător. Media Și ultimul munte este muntele religiei, unde sunt multe religii false în care trebuie să trimitem misionari, evangheliști, oameni care să cucerească acest munte. Și iată că avem cei șapte munți în fața noastră ca și biserică și instrumentul pe care Dumnezeu îl va folosi este biserica. Biserica este instrumentul schimbării, biserica este trupul lui Hristos, biserica este lumina lumii. Cine este biserica? Noi. Deci Dumnezeu ne va folosi pe noi să cucerim națiunea română. Dar cum? Cucerind cei șapte munți. Poporul Izrael era în fața, ei au inspectat și au identificat toate popoarele și toate cetățile. Cetățile atunci erau pe munți. Le-au identificat și au zis pe, to pe toți ăștia trebuie să să cucerim noi. Pentru că noi să cucerim națiunea română. Și ca și biserică, ca și tineret, suntem în fața unei misiuni din partea Lui Dumnezeu, vrem și ca și biserica am primit această uh, uh, această misiune din partea Lui Dumnezeu, vreți să cucerim România vreți să cucerim Oradea, vreți să vreți să-mi să spunem cât mai mult ora despre Hristos, ca Evanghelia să ajungă în toate părțile, hai să vă spun cum, știți cum noi suntem soluția și ca și Caleb care a înțeles care este muntele lui el de atunci, în momentul în care a intrat în Israel, Dumnezeu îi vorbise despre Hebron. Îi spunea, Caleb, vezi tu ăia uriași, e giganții ăia. Da, ăia care mă înghit. Și cred că când râg e, îmi uh, rade tot părul din, de pe corp. Ăia, uh, doamne, da, ăia cei mai mari din ținutul Canan. Ăia o se ți dau ție. Și parcă văd pe Caleb, yeah, abia aștept. Nu s-au uitat și au imposibil, abia aștept. Pentru că au fost promis lui Caleb și el a crezut că Dumnezeu poate să-i dea și l-a dat. Acum, acum vom cucerii. Fiecare dintre noi, fiecare dintre noi avem muntele nostru pe care trebuie să-l cucerim. Și trebuie să începem să lucrăm și să-l escaladăm și să-l cucerim încă de acum. Înainte ca să să continuăm mai departe, vreau să vă spun că Isus Hristos, în Luca capitolul 9 cu 1, zice în felul următor. Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai Iisării să le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii și, vin, și să vindece boalele. Apoi i-a trimis să provăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bonavi. Noi avem această autoritate și cine a primit autoritatea? Biserica de a merge și de a vesti împărăția lui Dumnezeu în națiunea noastră. Avem această sarcină din partea, însărcinat din partea lui Dumnezeu de a face lucrul acesta. Care este împărăția lui Dumnezeu? Vorbim aici noi trebuie să mergem Și să propovăduim împărăția lui Dumnezeu. Ce vrea să zic aici împărăția lui Dumnezeu? Adică Dumnezeu vrea ca noi, pune înapoi imaginea aia David, adică Dumnezeu vrea ca noi să urcăm să escalăm muntele acela și pe vârful muntele unde există cetăți întărite să instalăm împărăția lui Dumnezeu. Asta este propovăduind împărăția. Că dacă zicea... Propovind mesajul Evangheliei, Hristos a murit pentru tine și dacă accepti pe el, în inima ta vei merge în rai. Asta de a împără... Împărăția este, noi ar trebuie să mergem, noi ar trebui să chemăm toți prietenii noștri în biserică să primească pre-Hristos și să meargă să instaureze împărățiile, împărăția lui Dumnezeu pe fiecare munte. Eu cred că, nu știu, eram cu Călin și am auzit, uh, era un uh, vorbitor care a prezentat uh, acești șapte munți și de atunci parcă am înțeles. Am zis, chiar mă uitam și îl și I got it. Chiar am înțeles. Ca și că noi nu putem câștiga națiunea, rom, uh, poporul român, Dacă nu vom cuceri acești șapte munți Și cum? Nu poate Ted să meargă și să cucerească toți munții ăștia Nu pot numai eu, nu poate, nu poate numai Călin, numai noi trei Doar împreună vom putea cuceri acești munți pentru Hristos Instaurând împărăția lui Dumnezeu Fii tății ce, ce spune Hristos în Matei 28? Zice așa Iisus a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Dumnezeu și învățați-vă să pozească tot ce v-am purcit și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Amin. Um, zice, duceți-vă și faceți ucenici din toate Neamurile, cuvânt acolo, un alt cuvânt mai modern care noi folosim din toate națiunile. Deci vedem pe Isus Hristos, Dumnezeu, dorește, tânjește, ar vrea ca noi să cucerim națiuni pentru El. Nu doar cetăți, nu doar uh, uh, câteva sate, ce națiuni pentru El. Dumnezeu e în business-ul ăsta cu națiuni, El vrea națiunile pentru El. În Matei 4:8, fițată atenție foarte interesant, uh, Iisus e în pustie, da, și postește 40 de, 40 de zile, uh, și după 40 de zile vine diavolul și zice înfărmător. Matei 4:8. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea, strălucirea lor și i-a zis: "Toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina." Mie. Diavolul duce pe Iisus sus pe o munte, munte foarte înalt, probabil peste care diavolul era domn peste acel munte și probabil, pune în înapoi uh, imaginea, și probabil că diavolul deavol, în momentul lui Isus era domn peste toți munții aceia și era, îl duce pe Isus acolo și arată, uite, vezi toate împărățirile acestea, eu sunt domn peste ele. Și Iisus nu neagă și arată toate aceste împărății. Vezi? Acestea sunt. țile le voi da ție dacă te vei închina. Și Isus spune foarte, foarte frumos să te închini Dumnezeu în meu și continua. Dar ideea care vreau să scot în evidență este faptul că deavolul a punctat acele împărății. Acei munți peste care El era Domn în acea perioadă. Ce se întâmplă când noi ca și creștini? ajungem sus pe muntele acela, cucerim cetatea și numai că o cucerim ci administrăm o dezvoltăm o dom domnim peste acea uh, cetate în Matei 5 cu 14 care am citit spunea voi sunteți lumina lumii o cetate așezată pe un munte nu poate rămâne ascunsă Iisus spune clar cine va fi lumina cine va duce lumina mea în întuneric Noi, biserica. Și cum, fiți atenți, cum e o cetate așezată pe un munte. Cu alte cuvinte, Hristos ne spune, fiți atenți, cum o să fiți lumină? Nu doar acolo poalele muntelui, ci veți escalada muntele, puneam pe imaginea, veți escalada muntele, veți cuceri cetatea, veți domni cetatea și veți lumina acolo din cetatea respectivă. Pe muntele care Dumnezeu ne-a dat fiecăruia. Asta înseamnă, voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată, nu jos la poale, de ce noi ca și biserică sau ca și creștin, trebuie să fim la poalele muntelui arte, divertizment și sport. De ce trebuie să fim la poalele muntelui economic? Pentru că deocamdată în România Satan, diavolul, domnește pentru peste multe din acești munți. Și dacă noi nu înțelegem chemarea lui Dumnezeu În această națiune, în națiunea noastră Și să înțelegem fiecare, care este rolul nostru Care-i muntele meu pe care eu trebuie să-l escaladez Trebuie să-l cuceresc pentru Dumnezeu Și să instaurez împărăția lui Dumnezeu acolo Cum? Propovăduind Evanghelia Care este muntele tău? Aici sunt tuturile, e foarte simplu, șapte munți. Care este muntele care Dumnezeu ți-a pus în inimă, te a creat înainte ca să te fi născut în pântecele mamii tale să cucerești muntele? Un din acești șapte munți. Are numele tău Tu trebuie să urci acolo. Tu trebuie să cucerești cetatea aceea. La unii a dat putere să, să cucerească un munte, la alții i-a putere să cucerească mai mulți munți. La ce, ești, la ce ești bun tu? Ce ai visat cu Dumnezeu că vei realiza? Ce ți-a vorbit Dumnezeu? Deci, noi nu mai, nu mai trebuie să facem aceeași greșeală? Noi până acum vii zădeți. Sunteți cu mine? Ridicați o mână, sunteți cu mine, badeți palma cu cel din stânga, Numai cel din stânga. Bun, așa? Da Unii nu știi să bateți palma. Cam ratați. Um, dar hai să spun. Până acum noi ne-am concetat prea mult în aceste patru ziduri. Deve patru, șase. Nu, patru. Nu mai văd bine. Bun, îți... Patru ziduri, da? Ne-am concentrat prea mult. Și am stat acolo la zona aia unde e biserica, scrie biserica. Și acolo, tot. Stăm, venim, mai păcătuim, mai o dăm în bară, mai venim înapoi la biserică, mai sărim, mai ne, ne bucurăm, uh, uh, mai citim ceva, că am mai auzit un mesaj fain, super, foarte fain. Dar acolo ni stăm, acolo, acolo. În zona aia și așteptăm ca națiunea română să fie mântuită. Noi stăm numai acolo, biserică, și stăm și ne simțim bine și jucăm șah, ping-pong, uh, foosball și e fine. Ne simțim bine, dar e o problemă. Există șapte munți în națiunea română Și în care mor milioane în fiecare an, nu știu încă timp mor. Dar vor muri atât că noi nu vom, vom sta aici, în acești patru pereți și ne vom simți bine împreună. Când Dumnezeu ne-a uns pe noi, ca noi să mergem să cucinim acești șapte munți. Știi ce s-a întâmplat în Argentina? În Argentina am avut loc o trezire în anii 1180. Și acea trezire a fost nemai auzită. Oameni care învia din morți, uh, vindecări miraculoase, dinți de aur, plombe de aur. Uh, era incredibil. Mergeau la, de șapte ori la mormântări, mormântările erau distruse, învia mortul. Extraordinar. Dar era o problemă. Că în timp ce ei aveau o trezire extraordinară și o mișcare a Dumnezeu, Ei o în cei patru pereți. Și în același timp era satan, era domn peste ceilalți, cele șapte, șapte munți. Era domn peste economicul, muntele economic. Și era o a, inflație de 200% pe lună, 5000% inflație pe an. Vă dați seama cât de grav era? Dar ei se simțeau bine împreună. Până când Dumnezeu a vorbit liderilor, păstorilor din această trezire. Și o spus ticeva, noi o să ne adesăm acestor munți și au început să se adeseze și au început să meargă au început să infiltreze unii să escaladeze în arte, în divertizment în sport, în fotbal, în basket în, în, în, în volei au început, început să facă afaceri au început să facă tot fel de comerț, în a, oamenii folosești în biserică au început să se implice în învățământ au început să meargă mulți profesori care poate erau înainte făceau altceva, dar Dumnezeu a vorbit să meargă în învățământ, să fie exemplu să proclame împărățirea Lui Dumnezeu acolo În familie, au început să-și întărească familie, instituțiile statului. Primarul a început să vină, primarul a fost întors la Dumnezeu. Mulți polițici veneau la biserică, erau complet atinși de Dumnezeu. De ce? Pentru că au început să-și ținte, să țintească munții aceia și au început să mijlocească. Au început fiecare din biserică să escaladeze și să cucerească muntele. Și știi ce s-a întâmplat? Acum, astăzi, Argentina are o creștere economică de 2% și în creștere fiecare an. Au o economie de piață funcționabilă. De ce? Pentru că creștinii au cucerit multe, multe din acele cetăți, multe din, a, a, din acei munți. Asta s-a întâmplat. Ce ar fi? Ce s-a întâmplat? Eu cred că Sunt, sunt așa de mulți tineri și eu sunt unul. suntem așa de mulți aici care Dumnezeu ne-a vorbit și, și dacă am ști doar care muntele nostru. N-am mai pierd timp. Și mulți cred ne eu trebuie să în biserică, o să fiu lider, o să o să fiu lider, o să ajungă poate Dumnezeu are un plan cu tine să fii învățător. Vei continua să vii la biserică, vei cântua poate să ai un grup de studiu biblic, dar pe lângă asta vei fi în învățământ. Vei fi o lumină acolo. Pentru că ăla-i muntele tău și Dumnezeu ți-a dat o chemare și ți-a vorbit personal și îl spui, așa cum eu vorbit la cale, Caleb, ăla-i muntele tău! Și el a mers înainte și la a Și Ce s-ar întâmpla? Cum ar arăta națiunea română? Dacă fiecare dintre noi ne-am cunoaște care muntele nostru și am începe să le scaladă, ce s-ar întâmpla? Avem așa de mult timp liber. Și Osean spune, oamenii mei pierd din lipsă de cunoștință. Ei, nu știu, când, când am, am văzut această presență am zis că am înțeles. Știu care, munte, știu care sunt munții mei și știu și mă voi îndrepta, îi voi a-i scalata, voi cuceri. Dacă nu-i cunoști care sunt munții tăi pe care trebuie să-i și să-i cucerești, cele-i Domnului, Doamne, vorbește-mi, care-i muntele meu? Care-i să nu mai pierd timp. Hai să nu mai pierd ore întregi în fața calculatorului. Hai să nu mai uh, pierd, uh, așa, iurea, timp în fața televizorului sunt oameni care mor sunt oameni care au nevoie de Evanghelie trăiesc sub opresia acelui rău și noi putem să mergem să aducem dragostea, pacea, bucuria lui Hristos în viețele lor dar nu pot eu să mă duc numai, nu o să reușesc eu nu o să poată călii numai, o să fie extenuat și o să cadă jos de pe munte o să leșine, nu poate fiecare dintre noi trebuie să ne înțelegem care-i muntele nostru și să începem să le escaladăm și să-l cucerim Asta e Tre Trebuie să ne cunoaștem muntele Și să nu mai pierdem timp Uf, Trecut timpul repede Dar vreau să vă spun cât, cât, mă, Câteva idei Patru idei după care uh, încheiem Prima idee Nu fi confortabil unde ești acum Nu fi confortabil unde ești acum În numeri 32 Gat și Ruben au ajuns acolo la râu Trea să treacă râu Și God, și Ruben au zis: e ok. E ok. Invită aici vitelor, boi, oile, le merg bine, au ce mânca, e's ok, e's confortabil." Am ajuns la chitare electrică mea, n-am ajuns, e ok nivelul ăsta. La tobe, poate, ah, e ok nivelul ăsta. La învățătura, ah, e ok, a, confortabil. Am ajuns, sunt la poalele muntelui, dar e fain aici. Nu am împotrivire, nu am probleme. Super. Aia erau gati și rube. Am zis, man, chill. Chill. Relax. Și asta făcut ei. Nu fi confortabil. Unde ești acum? Cale putea să se oprească la acel rău. Putea să zică Gata, mă relaxez și si eu, și si eu confortabil, stau bine, frumos, pe scaun, de ajuns. Dar nu, eu amers înainte pentru că el știa că Dumnezeu dorește națiunea să fie cucerită. Și si amers înainte. O altă idee, identifică muntele tău la care Dumnezeu te-a chemat și si începe să te pregătești. Începe să te pregătești. Invită pe Duhul Sfânt să te ajute în fiecare pas pe care îl faci dacă crezi că muntele tău e sportul exersează în fiecare zi fi bun, exersează exersează, nu pierde timp exersează, dacă poate muntele tău e muntele uh, divertismentului, muzicii și Dumnezeu poate a, există un talent acolo extraordinar în muzică și poate, poate, care tu nu l-ai exploatat Nu le-ai dezvoltat, dar tu știi că e acolo. Tu știi că ăla-i muntele tău care trebuie să-l urci și te să cucerești. Să fim o lumină în industria muzicală în România. Eu cred că sunt formații care urmează să iasă din biseri, nu mă adunamis, ci de toate stilurile să iasă din biserică, să, să, să împânzească industria muzicală din România și propovăduind Evanghelia, arătând împărăția Lui Dumnezeu, instaurând, cucerind muntele divertismentului identifică-ți muntele tău la care Dumnezeu te-a chemat și pregătește-te. Pregătește-te să primești atacuri din partea celui rău. Vreau să zic că în timp ce tu o să începi să ieși scaladezi muntele să nu crezi că împotrivirile nu vor fi mari, vor fi. Și diavolul o să începe să arunce bolovani spre tine, o să o să arunce tot de o ploaie cu grindină care să să, să, să te julească o leacă trimite niște săgeți de, de bârfe de... gândiți-vă, orice îi poate și orice trucuri care poate să folosească, îl va folosi ca să nu ajungi acolo pentru că el va fi detronat din acel munte știți ce, ce m-am dat seama și, uh, Că mulți dintre noi habar nu avem care-i muntele nostru. Și nici nu suntem toți acolo și habar nu avem în ce direcție trebuie să mergem. Și de ce, văd asta? de ce vă spun asta? Că văd că foarte mulți dintre noi pierdem timpul aiurea. Nici nu ne pregătim să înțelegem că sunt acolo oameni. Gândiți-vă ce influență am avea având învățământul, muntele învățământului. Păi noi când, când, când, dăm, când se uh, printează se, se, se trimite la tipografie cărțile care sunt manualele în liceu și asta, păi tot trec prin, prin învățământ, prin ministrile acolo, uh, uh, oameni, inspectori. Și noi putem înclina spre a pune manuale în, în, în, în, în, în școli care propovăduiesc despre Hristos creaționismul. Instituțiile statului, cum ar fi să fie președintele României creștin? cum ar fi uh, prim-ministru să fie creștin, miniștri care ne guvernează țara. Și eu cred că sunt aici, în, printre noi, poate, miniștri. Și Dumnezeu, știți care e chestia? Că Dumnezeu ne cheamă și vă cheamă pe mulți dintre voi, dar dacă nu înțelegi și nu știi care e chimarea ta, s-ar putea să-ți pierzi chimarea. Și să fi, să, Dumnezeu să te fi chemat să urci un munte anume. Dar pentru că ar pierdut timp, pentru că te-a lăsat cu tot mes toată noaptea, uh, mesaje, prostii, relații, prieteni, orice o să încearcă deavolul să-ți să facă ca tu să nu ajungi să escaladezi muntele acestea. Care-i muntele tău? Care este muntele tău? Nu aș vrea să mai pierdem timp ca și generație, nu aș vrea să mai pierd 40 de ani așa cum au pierdut uh, poporul evreu în pustie. Știți ce a pierdut așa mult timp? Pentru că au fost acolo câțiva oameni în mijlocul prietenilor care um, nu au crezut. Nu au crezut pe Dumnezeu, nu au crezut, crezut că Dumnezeu poate să facă. Ce uh, deducem de aici? Deducem în următoarea idee, faptul că ai, să ai grijă cu cine te înconjuri. Ai grijă cu cine te înconjuri, pentru că prietenii tăi sunt... E, e imaginea viitorului tău. Prietenii tăi sunt, uh, te vor duce ori pe munte, ori în prăpastie. Foarte important. Caleb s-a înconjurat cu Iosua. Și doar el și Iosua au fost singuri din generația lui. În momentul în care uh, au ajuns acolo uh, uh, Gad și Ruben la, la râu și au zis, bun, noi rămânem aici Dumnezeu s-a așa de mâniat pe ei au zis, fii atent, toți oamenii peste toți tinei peste 20 de ani nu vor intra în țara promisă pentru că n-ați vrut să mă credeți, pe bune ce pot să fac eu și astfel doar Caleb și Iosua au rămas din toată generația lor doar eu au intrat în țara promisă eu vreau să intru în, în, în, în țara mea promisă Eu vreau să cucerez muntele meu, care are numele meu pe el. Trebuie să cucerim munții aceștia. Știți de ce? Pentru că dacă noi nu îi vom cuceri, diavol îi va cuceri. Și își va face De cap. Știi ce se întâmplă când diavol cucerește toți munții? Ce s-a întâmplat cu Hitler? Un exemplu. Hitler au reușit să cucerească toți munții și dezastrul a venit pe pământ. Suntem chemați. Și acum încheiere, suntem chemați să cucerim munți pentru Hristos. Suntem chemați să nu mai pierdem timp. Suntem chemați să rescalădăm și să ducem lumina lui Hristos pe acei munți. Să cucerim cetățile de pe, munțe, de, de pe munții aceștia și numai să îi cucerim și îi administrăm. ci final ar fi ca cea mai tare trupă să fie de, de muzică să fie în biserică. Cel mai bogat om din România să fie, sau primii, în primii 20, să fie în biserica noastră. Din din specturi învățământi și, și, și profesori cei mai tari și cei mai influenți să fie în biserica noastră sau în, să fie creștini în alte biserici. Uh, familie, instituțiile statului, să, fie, uh, să avem miniștri, prim-ministru un guvern, în senat, în camera Deputaților, judecători, în justiție, avocați, uh, juriști și mai departe, infiltrând tot muntele acela și câștigându-l pentru Hristos. Și pro proclamând împărăția lui Dumnezeu acolo În media, în jurnalism, în știri, în televiziune Radio, emisiune radio Care nu ai putea să face Dacă am ști care muntele Și ne-am pregăti și l-am cucerit Aș vrea să închizi ochii acolo unde ești Dice, dacă poți să vii Care este muntele tău? Care este muntele care Dumnezeu te-a chemat să-L cucerești? Caleb a avut credință în Dumnezeu. Dumnezeu știu a știu care, e care e muntele și l-a cucerit. Acum, un lucru care să știți din Caleb, Caleb a venit din, nu din neamul ales al lui Dumnezeu, era chenizit, era cananit. Și numele lui era, ar fi tradus câine deci pe lângă că au avut uh, un uh, nume destul de nasol o reputație a familiei lui, poate nu e așa bună ascultă-mi, poate nu vii din familia cea mai bună, poate părinții tăi nu-s uh, descendența lui Einstein uh, poate nu au făcut facultăți poate nu au starea materială care să, -ți, să te ajute să, să ajungi pe muntele care Dumnezeu ți-a promis dar îți spun ceva, el deși nu a avut aceste lucruri A avut credință în Dumnezeu și a înțeles, a înțeles care este um, muntele Lui. Numai ariu să-i timp și a început să le scaladeze, să le câștii. Întrebarea care eu ți-o pun în seara asta, care este muntele tău? La ce te-a chemat Dumnezeu să cucerești, să proclam împărăția Lui Dumnezeu? S-ar putea să fie S-ar putea să fie pe muntele în arte, divertisment, în sport. Poate Dumnezeu te-a chemat sport. Poate Dumnezeu de a în economie, să începă facere, să binecuvântezi împărăția lui Dumnezeu, să vorbești oamenilor de afaceri, să-i în biserică. Poate de a chemat să fii un profesor în, în, în clasa acolo, să, să, să, să vorbești despre Hristos în momentele acelea de pauză, când poate ai timp să vorbești cu câțiva elevi de-a tăi și să pui gândul veșniciei, să arati dragoste să răsărească cu pasiune poate de meserie te a chemat în, în, în instituțiile statului poate de a căma să fii jurist poate de a căma să fii judecător poate de a căma chiar să fii ministru să influențezi legile din România să influențezi țara poate de meserie te a chemat în media în în, în, în, în, în, în emisiune radio emisiuni TV știri Și Dumnezeu te așteaptă acolo A pus fața ta Pe acei munți Și a spus Te aștept Eu cred că Dumnezeu în această seară Vrea să vă vorbească multora dintre voi Și poate dacă nu știi Care-i muntele tău Vrea să ți-l comunice Vrea să se spună clar Aici vreau ca tu Să începi să urci Aici vreau ca tu Să începi să escaladezi aici pe acest munte. ascutați mă dacă ai pierdut timp până acum, uită. Hai să uităm trecut, ai să nu ne mai condamnau mai să, pentru că nu este condamnare în Hristos, ci din momentul acesta să realizezi care e muntele tău. Caleb la 85 de ani au zis: "Mai mai vreau muntele ăsta, mi-a fost promis și ăsta o să îl cuceresc." up penezeu, ceau cucerit de bro. Cu und de ești, cerei domne domne vorbește, care este muntele care eu trebuie să- escalades să cuceresc pentru tine. Poate pierdum mult timp până acum ara în contează.nezeu po să facă minori Șia cum-cântat. Cå toate sunt posibile Toate Sunt posibile Esti gata să, să crezi o nebunie că Dumnezeu Te poate folosi pe tine Care poate n-ai terminat o facultate Poate n-ai pærinți, miniștri Dar este gata să te foloseasca Iisus spune In Matei spune Chiar din aceste pietre Voi face fia lui Avram fii lui Avram erau moștenitori fii Avram erau fiii credinței și vorbește-mi despre niște pietre care sunt tari sunt, sunt moarte dacă în seara asta poate ai fost mort față de chemarea și scopul pe care Dumnezeu l-a avut pentru tine în seara asta Dumnezeu poate să facă din fiecare dintre voi un fii lui Avram al credinței a moștenirii E timpul să intrăm în țara promisă E timpul să urcăm E timpul să escaladăm E timpul să ne pregătim Și vor fi multe lucruri Care poate Dumnezeu începe să-ți vorbească Acum și să-ți pune în Duhul tău De aceea aș vrea să închizi Cu toți ochii și aș să fi serios Fii măcar dăm un minut dă un minut lui Sfânt să-ți vorbească Doamne care-i muntele meu